Dag. Jamen, Jens, ligger du der på sofaen? Ja, det var godt, du kom. Hvad er der i vejen med dig? Jeg er vred om på foden, og det gør frygteligt ondt. Det lyder ikke rart. Hvad er der sket? Jeg er vred om på foden, da jeg skulle nå en bog oppe på den øverste hylde. Det gjorde vanvittigt ondt. Det lyder slemt. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, selvfølgelig. Kan du sætte dig op? Ja, det, det går. Kan du også rejse dig op? Ja, jeg holder lige fast i din arm. Godt, så prøver du at tage et skridt. Jeg støtter dig. Au, nej, det, det går ikke. Godt, så må du sætte dig ned igen. Jens, du er nødt til at få en læge til at se på den fod. Ja. Er den hævet? Det ved jeg ikke, men den er meget øm. Lad mig lige se på den. Jeg tager strømpen af. Jo, den er hævet. Kan du bevæge den? Ja, men det gør ondt. Hvor har du telefonnummeret på din egen læge? Det står på mit sygesikringskort, som ligger i min pung, og punkten ligger henne på skrivebordet. Nu skal jeg hente den til dig. Tror du, jeg skal på skadestuen? Arh, lad os nu se, hvad de siger.